Ця пісня була прекрасне небо, радісна, сповнена надії пісні, якої вона давно не співала. Сонце зайшло, синьо-чорне небо, та поглянь, зірки світяться для... І тут людина, яка сиділа поруч, ушатна жінка за п'ятдесят. Саме вона пахла важкими парфюмами, схилилася до нори і прошепотіла. Мені так шкода, що з вами таке сталося. Ну, в Португалії. Що сталося? Відповідь жінки потонула в оплесках слухачів. Що? Перепитала Нора. Але було запізно. Її вже викликала на сцену, а брат штовхав у бік. Він майже кричав на вухо. На тебе чекаю, давай. Нора обережно вибралася до лекторського місця на сцені. До екрана, на якому переможно всміхалося її велетенське обличчя І блищала на шиї золота медаль Нора завжди терпіти не могла, коли на неї дивилися «Доброго дня!» – нервово промовила вона в мікрофон «Дуже приємно опинитися тут сьогодні» Тисяча облич очікувано дивилися на неї Нора ще ніколи не промовляла до стількох людей одночасно навіть у лабіринтах вони ніколи не виступали перед більш ніж сотни людей, і між піснями вона говорила мінімально. Працюючи в теорії струн, Нора цілком нормально спілкувалася з покупцями, але на нарадах брала слово дуже рідко, хоча там збиралося максимум п'ятеро. В університеті Ізі читала доповіді легко і невимушено, а Нора починала через них наперед нервуватися ще за кілька тижнів. Джо і Рорі дивилися на неї спантеличено. Та жінка, яка мала виголосити тед лекцію, зовсім інша. І Нора зрозуміла, тією вона навряд чи зможе стати, якщо сама не зробила того, що зробила вона. Добрий день, мене звати Нора Сіт. Нора не планувала жарту, але всі засміялися. Вочевидь, їй не було необхідності називатися. «Життя – річ дуже дивна», – промовила вона. «Дивне те, що ми проживаємо його від початку до кінця, однією лінією. Але насправді це тільки частина загальної картини. Життя не просто складається з того, що ми робимо. Його формує і те, чого ми не робимо. І в певний момент у житті настає ніби поворот. Нічого не відбувалося. Подумайте про це. Подумайте про те, як ми починаємо, і це доконаний факт, як насіння дерева, посаджена в землю, а потім ми ростемо, ростемо, спочатку ми є стовбором, повна тиша, а після того дерево, дерево нашого життя, починає розгалужуватися. Подумайте про всі ті гілки, що відходять від стовбура на різній висоті, і про те, як розгалуджуються і вони, часто в протилежні боки, і на них теж виникають дрібніші гілочки в різних місцях. А початок усьому один: Ось такий наше життя, тільки в іншому масштабі. Нові гілки формуються щодня, що секунди, і з нашої. Людської точки зору це сприймається як... як континуум. За кожним відглудженням одна подорож. Але є також і інші. То наші інші сьогодні. Ті життя могли би бути інакшими, якби ви на якомусь попередньому етапі прийняли інше рішення. Це дерево життя. У багатьох релігіях і міфологіях йдеться про дерево життя і в буддизмі, і в юдаїзмі, і в християнстві. До цієї метафори вдавалося багато філософів і письменників. У Сильвії Плат був образ смоковниці, і кожне життя, яке вона могла б прожити, то чи в щасливому шлюбі, чи як успішна поетка, було на тій смоковниці солодким, соковитим плодом. Але вона ніяк не могла скуштувати тих плодів, і вони просто гнили на її очах. Людина може збожеволіти, міркуючи про всі ті життя, яких вона не прожила. Наприклад, у більшості моїх життів я не стою на цій сцені і не говорю з вами про успіх. У більшості життів я не здобула золотої медалі на Олімпіаді. Нора пригадала слова місіс Елм в опівнічній бібліотеці. «Розумієте?» Дуже часто зробити по-іншому щось одне – це те саме, що зробити все по-іншому. Дії в житті незворотні, хоч як би нам хотілося, щоб було не так. Тепер люди слухали уважно. Їм, вочевидь, у житті була потрібна своя місіс Елм. Доки не проживеш, не дізнаєшся. І приблизно в такому дусі Нора говорила ще хвилин двадцять пригадуючи якомога більше речей, почутих від місіс Елм. А потім поглянула на свої руки, які біліли в підсвітці лекторського місця. Уважно придивившись до тонкої піднятої лінії, Нора зрозуміла, що цей шрам завдала собі сама, і це трохи збило її з думки. Чи радше повернула міркування в інше русло? І річ у тому... У тому, що той шлях, який нам видається найбільш успішним, насправді ним не виявляється. Бо аж надто часто наші погляди на успіх пов'язані з якоюсь зовнішньою фігнею. Ідеями про те, що треба щось здобути. Олімпійську медаль, ідеального чоловіка, високу зарплату. І в нас перед очима оці параметри того, що ми намагалися робити і досягали. А насправді успіх – це не те, що можна виміряти. І життя – не перегони, які можна виграти. Це все – та просто фігня собача. Слухачі тепер сиділи якісь заскочені. Очевидно, вони очікували зовсім не такої лекції. Нора кинула оком залу і побачила одне єдине обличчя, яке їй усміхалося.